bəs həqiqət adamı Muslan mübahisə edir. Musa deyir ki, sən də görə bir şey elədik də, hə. Musa da adam Elxan deyir ki, sən mənə şey lisenzi ki. Qədərdən Allah hə, ki Allah Subhanahu bunu artıq 40 il məndən qabaq artıq yazmışdı. 40 il. Bu bağlandırdı bizi. Çünki 50 il əvvəldir axı. Hmm, onu yuram. Yəni yeri göy yarıtmışdan qabaq Buxoroda musulmandı. Qədər. Ha, lakin bu ləfs çox gəlib 40 qeyd olunmamışdı. Demişdi ki, ləfslərin çoxusunda gəlir ki, bundan qaba artı yazılıb. Artıq qabasından yazılmışdı. Lakin bir iki ləfsdə gəlib ki, 40 rəqəmlə. Yaxşı, bələ. bismillahir-rahmanir-rahim. Və salat və salam ala əşrafü'l-ənbiya'l-murselin. Seyyidin müxəmmədin valiyyə əlihi və ashabi əcəmayinə məbəl Sonra şeyx o vaxt ki Allah raxım oqlar, o vaxt ki qədər mövzusunu qısardı və mələ gəlin, inşallah qədər biz kifayət qədər götürdük, bəs istifadə Ümumiyyətlə, qəliz məsələlərə qeybi məsələlərə girişməyə çoxdur bəyənimdir, xüsusən adam əgər elmdə, mütəməkkində ölsə Elimdə, əgər yəni, mütəməkkində ölsənsə Qəliz məsələlədir Girişmək məsləhət də öyüb Çünki girişsən Çəşə bilərsən də Şübhələr çox gəliblər O şübhələrdən də şeytan istifadə ediblər Şübhələrdən Çünki şeytanın İnsana əsas ikilən qapısı var Bələ qaplağı çoxdur Və lakin qaplağından İkisi, ən möhkəmi şəhvətdir Şəhvət Bir də şübhə Şübhə eləyəndə elə bir şeytan qapatsam Şübhə eləyəndə gelip şübhənin qabağını alasam Şübhənin qabağını necə almaq olar? Elmdən Elmdən məsələn şeyləri aydınlanırsan Onda şübhə getdi Ona görə xüsusən elmdə mütəməkkün olmayan adam Qəliz məsələləri girişməyə məsləhətdir Məsləhət də olur yəni girişməyə Məsələn qədərdir və s. Çünki giriksə, mütəmək gündə ölərimdə və səbəb nəyə olacaq? Səbəb gətirir, çıxacaq, girişəcək, bilmədiyi şey, bilməkdən şübhələr başlayacaq, şübhələr də gətirib çıxacaq şeytanın girməyinə və şeytanın girib qızışdıracaq və nəticədə gətirib şirdəcək və düşəcək zəlahat yolla. Və sonra şeyh rəhimə allaha başlayır ki, imən, fil faslun fil iman imən, imandan danışır. Yəni imam mövzusunu da şeyh yer ayırır kitabında. Çünki vasıttə bu məsələdə ixtilaf düşür. Onun yöra. Və deyir ki, rəhəməhullah Faslun ve min usul-i əhl-i sünneti vəl-cəməə annəd-dín vəl-iymən və aməl Şeyh deyir ki, rəhəməhullah Əhlü sünnavalı cəmal usulundan yəni qaydasından da biri budur ki bəs ima söz və əməldən ibarətdir söz və əməldən və şeyh deyir ki Əhlü sünnavalı cəmal artıq keçirib bizdə tərifi bunu amma din isə din ümumiyyətlə deyilir kim bir şeyə mülazım olursa, tutunursa din adlanır e, e, və lakin şəri mənada isə Allah Ələlə peyğəmbərlərin dili ilə çatdırdığı kəlamlara tutunan din deyilir biz tutunmuşuq Rəsul s.ə.və onun dediklərini Allah tərəfindən ne deyib ona din olub və din bir dənədir bu saat din bu saat bir dənədir daha din yoxdur Din İslamdır. Allah s.ə.v. buyurur ki, İnnə dinə ində i̇slam İnnə dinə ində Allah i̇slam Allah, Allah yanda din İslamdır. Başqa din yoxdur. Aydındır. Hətta Yahudi və Xristiyan din öyrə ol. Çünki din ola bilərdir. Din idi. Lakin indi dində öyrə. Piyanbar sahəsində gələndən sonra din yoxdur. Bir dənə din var, İslam. Çünki Allah s.ə.v. buyurur, İnnə dinə ində i̇slam Allah yandı din, İslam demdi. Yəni Allah din kimi İslamı qəbul eləyib, qutardı. Baba başqa deyir, bunu ki, amma yaptı axı, elə İslamı dinlə. Fela min, və fil axirəti min al-xasirin. Kim İslamdan başqa başqa dinə getsə, yəni başqa şey bağlansa, Allah onu heçə qəbul eləmir, çünki dində. Sə Allah demir, ona bağlan. Allah subhanət olunan, heç qəbul eləməyəcək çək düz bağlanmayıb bu, ahirət günü xəsara çəkənlərdəndir və sonra şeyh rəhimullah deməli, buyurur ki iman, qovlum və əməl deməli, iman, şeyh deməli, iman mövzusunu toxunur və lakin iman məsələsi iman nədir? nə deməkdir iman? Bəzilər deyirlər ki, iman təsdiq deməkdir, təsdiq etmək. Vəla ki, xətadır. İmanı təsdiq etməyə necə əşarilər deyir. Əşarilər deyirlər ki, iman təsdiq etməkdir. Vəla ki, xətadır bu cür imanı. İman, ümumiyyətlə, firqələr iman mövzusunda bölünüblər. Ələk əsəlam. Qövməl sələm, birinci firqə, murciədir. Murciə. Onlar deyiblər ki, iman qəlb ilə ehtiqat etməkdir. Murca nə deyir imanda? Yəni, murca deyir ki, qəlb ilə tanısan Allahı bəsdir. Və bəzilərdə deyir ki, murcaləri qəlb ilə tanımaq dillə demək. İman budur. Yəni, murca murca murca murca əməli imana saymıblar. Deyiblər ki, əməl olmasa da sən gəl inansan sə Allah sə səni mühümənsən, sə səninlə peyğəmbər sə sə imanlı birdir. Şey elə Heç namaz. <gülüyor> Deməli şərtdə ol yani, qoymurlar. Məsələn bizdə adamlar var axı, cahillər. Hamısı murcidir. Çünki onların da qəlbi biz təmizdir axı. Bu Bizdəkilər hamısı murcidir, ircalıqdır. Çünki onlar namaz qılmırdılar. tek tək qəlbin təmiz olsun. Peyğəmbərin qəlbinə də. təmizdir. Mənim kimi heç yoxdur dünyada. <gülüyor> Mənim kimi Süleyman yoxdur. Mən yaxşılıq və saray filan kəsdə bələələdim. Filan şey eləmişəm də, sarayla. bizdə hamsı murcid idi olar. O cahillər. Çünki onlar əməli şərt görməyiblər. deyirlər ki, namaz qılmasa onda olar. Təkif qəlbün təmiz olsun. Mərcəsindən deyilməkdir. Ə, Murca irca sözündəndir. İrca gecikmiyi deməkdir. Gecikmiyi. Təxirə salmaq. O vaxt ki, bunlar deyiblər ki, əməl, əməli gecikdiriblər imandan, deyiblər, əməli, əməl imandan deyil, irca eliblər. Yəni, əməli ircalıq eliblər. Əməli gecikdiriblər imandan. Onlara deyiblər, murcə əh. Murciə, yəni onlar deyirlər ki, iman odur ki, bir dəqiqə qəlbdən tanımaq Allahı, qətardı. Və bəziləri deyiblər ki, murciələrdən qəlbdən tanımaq, etiqad etmək, dillə demək, əməli demirlər. Və ona görə onlar görə böyük günah sahibi fasik deyil. Asid də deyil. Bəl ən gözəl imanı kamil mömindir. Abubekr nə? Yəni o araqçı nə var? Həbsə namaz qımurzad hər şey eləyir. Onunla məsələn Əliv nəbi Talibin bərusu səhasələ amarın imanı birdiyə. Çünki murcidir. O murci budur. Yağlar ilə murcidilər, yətimlər ola bilər. Nə olar müsəlmanlardan sənərlər? Müsəlmandılar ha. Lakin bilgilən ki, murciyan neçə növdür? Üç növdür murciyalıq, ircalıq yəni üç növdür ircalıq. Ircalıq üç növdür. E, deməli, birinci növ, murciyanı... Yəni, onlar deyirlər ki, iman odur ki, qəlbdən Allahı tanımaq. Budur. Bu, murciyan birinci növdür. Yəni, deyirlər ki, iman odur ki, qəlbdən Allahı tanımaq, Tardır. İkinci növü deyirlər ki, yox, iman odur ki, qəlb ilə tanımaq, dinlə demək. Bizdə əkisi var, mürcələr. Bəzlədir, qəlbim təmizdir, bəzlədir, yox, nədə konuşsun, qəlbim təmizdir, mən də biləm. ləl əl əl Rasulullah. Bu mürcənin umur ircalığın üçüncü növü deyirlər ki, bəz İman odur ki, qəlblə təsdikləmək və dillə dəmək Haa İkinci deyirdi ki, qəlblə yox, dillə dəməkdir Birinci növə neydi? Dillə qəlblə dəmək Qəlblə yəni etikadləmək, tanımak İkinci növə dəməkdir ki, qəlb, dillə dəmək fəkər Dillə dədən qəlblə dəməkdir Üçüncü növə dəyibli ki, qəlblə təsdiq edib dinlən deməyib. Bu da mürciə fukaha deyilər ona. Abu Hanifə bu mesəbdə idi. Bu, bu mesələdə Abu Hanifə rəhəmə allah qətəliyib. Abu, Abu Hanifə mürciə edib bu mesələdə. İman mesələsində Abu Hanifə rəhəmə allah çoxu mürciə edilər. Deyilər ki, iman qəlblə təsdiq edib Bu məhsələdə Muhaniyə Farahamullah xətəliyib. Şeyh, qalbını təsliq etməyib dinləndir və Heç dan var. Bu, nümürcəli ikinci növüdür. O, qalsın, or, şişir, indi qalsır, o, şişir. Münafiqliyə başqa şeydir. Yəni, bunlar iman gətiriblər. Münafiq isə iman gətirmirək daxildə. Münafiq odur, yəni. Həli döyürmü, münafiq döyür. Yəni, bu inanır, yəni. Yə bu qəlbə təsdiqinə laikib qəlbə çox fikirlə bilər ikinci növ. Dilə dinlə əsas. Şey, onlar Qurana inanırlar, Qurana. Bəli, bəli, bəli, Hələ Qurana istedadırlar də? Dəlir dəlir dəlir dəlir, dəlir. Hamısı Qurana dələ gətirir, hamısı. Hər olduqmu namaz Heç olmaz. Dilə heç olmaz. Birisi, ha, nə isə, şərik yaxşı. Bəli, ikinci növ iman, ikinci firqə gəlib deyib ki, yox, siz düz demirsiniz. Biz idik deyən. Deyiblək ki, ikinci növ e, Deməli, bunları dillər kəramiyyə Kəramilə Bunlar nə deyiblər? Deyiblək ki, iman Dillə fəqət Bu da Mürcəliyə oxşayır Olaq üçün ayrıdır Olaq ki, Mürcəliyə oxşayır Çünki Mürcə ikinci növ edir Dillə Bunlar deyirlər ki, iman odur ki, nitq edəmək, dinlə demək. Ki mən Allah... Bunlar deyirlər cəbərilər. Cəbir dərsində deyirlər, çox odurlar. <coughs> Lakin səhib odur ki, cəbərilər yəni məcbur. Deyənlər ki, insan məcburdur. Yəni, nədə? Qəzərdə də, qəzə qədər də. Bunlar deyirlər, yox, sizdir məsiniz? Biz tapmışıq, iman nə deməkdir? Deyirlər ki, iman İman odur ki, qəlb ilə etiraf eləmək və ya qəlb ilə tanımaq. İman budur. Bunlar da oxşu ilə murciyə. Bunlar çəbəri ilə belə deyiblər imanda. Deyiblər iman odur ki, qəlb ilə tanımaq. Yəni, bunların sözünü görə şeytan da, yəni, müəmindir. Çünki şeytan Allahın ın narıxı. Şeytan Allah'ın ın narıxı və s. iblis. Və lakin, ası oldu ona görə şeytan, yəni şeytan oldu, iblis. Yoxsa iblis, lan sözünün görə iblis də müminlərdəndir. Özünləcə lazımdır. Yaxşı, deməli, sonra dördüncü, e, dördüncü oldu. E, dördüncü firqə yələyə deyir ki, yox, siz, biz tapmışıq iman nədir? Onlar da mövtəzillərdir. Mövtəzillər. Mövtəzillər deyiblər ki, iman odur ki, deməli, qəlb ilə ehtiqat eləmək, Dinləndimi, əməndlə göstərmək. Möhtəzirlər, deyiblər ki, qəlblə ehtiqat edirəmək, dinləndimi, əməndlə göstərmək. Biz de onu deyirik. Yaxşı, biz nə deyirik? İman nədir? İman odur ki, qəlblə ehtiqat edirib, dinləndimi, əməndlə göstərmək. Subhanallah. İndi sual verəcək, o sağsən də sual yarandı ki, müctəzillərlə onda bizim fərqimiz nədir? Çünki müctəzillər də imanı tərifində həmin şeydir. Lakin fərq bundadır ki, müctəzillərdə, yəni bizim arasitanızda böyük günah sahibində. Müctəzili adiblər insan əgər iman budur, dinləndir, qəlblə etiqad edir, əməllə göstərir. Lakin birdən böyük günah etsə kafir olacaq. Ha, biz demişik yox. Yəni, bu iman getdi bununla. Biz demişik yox. İman gedmir. Fasıqdir. Asıdır və Allah ki, iman gedmir. Möhtəzilə fərqimiz budur. Yoxsa imanın tərifində bizlə möhtəzilər, bir ki, ösəm birdir. Deyiblər, əməl imanlandır, bəli. Bir ki, e, Deməli, Səyi bu necə dedi? İman nədir? Dinlə demək, qəlblə ehtiqat edib Əmənlə göstərməkdir Təbii ki, ixilasla, sadıq niyyətlə Deməli, sonra şeyh Rahimullah ə, O vaxt ki, dedi ki Harada qaldı qalda? Ha? İman qovlun və əməl Yəni qovldir Dinlə qablə etiqad eləyib, əməllən göstərmək idi. Bəli, Sünovə cemaət məni nə deyib? Kiməli deyib ki, iman budur. Balacə yaxşı. Biz dedik ki, iman kimdir ki, iman təsdiq etmək idi, xətadır. Onda nədir, nədir iman? Lüğəvi mənada iman iqrar etmək idi, iqrar. Cəhət budur ki, iqrar etmək, təsdiq yox. Təsdiq əşərilər deyib. Əşərilər təsdiq ediblər və bundan başqa nəticə çıxarblar. ki, iman iqrar etmək Sonra Şeyx Rəhməhullahü təala e, deməli buyurur ki Deməli bildiniz də qəlbinlə etiqad etmək, yəni məsələn, etiqad əqide məsələləri, dillə ləfs, məsələn, şahadət, əməllərlə məsələn, demək olar, namaz, oruc, zəkat, həcc, bunlar hamısı imanın əlamətlərindəndir inşallah. Addım istə gəlmə imanın əlamətlərindəndir. Və həmin peyğəmbər sallallahu Əməlin də imana daxil olmağına, dəlillərdən də, Peygamber salsın, iman neçə mərtəbədir? Ən yüksək, lə iləhəlləllahdır, nitq. Ən aşağı mərtəbəsi, yolda insanlara əziyyət verən olan şeyi götürüb qrağa çəkmək. Görürsən, əməldir. Əməli deyir, imandan saydır Peygamber salsın. Deməli, əməl imandandır. Hə. Yaxşı, sonra, ə, burada... dedik ki, tayfalar, bəzilər bu məsələdə müxalif olublar, əhl ü onlardan qeyd etdiyi murciyə, kəramiyyə və qeydləri sonra murciyə deməli, əhl ü sün əvəl orta mövqədədir orta yoxsa bu tərəfi nədir, aşağı tərəfi murciyəliqdir yuxarı tərəfi nədir Muhtəzindən xəbar istəyir. Bu tərəf deyib ki, qəlb təmiz olsa, dindən sən kifayətdir, mümin sən, necə lazımdır? Peyğəmbə imanla səyim alın birdir. Yəni, böyük günah imana təsirləmir. Bu tərəfdə deyib ki, yox, iman yaxşı imandır. Vələ ki, bir dənə, böyük günah oldu, qutardı, kafir getdi. Tövbə eləsən, tövbə eləsən yox. Ya, bunlarda tövbə yox. Tövbə böyük şir olmaz. Böyük şir çıxartmır. Yox. Şirkən çıxardır. Şirk çıxardır. Əgər məsələn insan belə-belə elmi ilə dəvətin zamanın İslamın parla olan vaxtı ilə dəvətin eşidilən vaxtında şirk eləsə, böyük şirk təbii ki, çıxır. Aydın dəy. Fasikliyi də çıxarda bilər. Çünki fasik V var böyük fisk, var kiçik fisk. Dürürəm, biz gətirdik yaxı. Elə fəsikli var küfürdür, elə fəsikli var nədir? Yəni, asli idi. Yəni, böyük fisk, kiçik fisk. Böyük küfür, kiçik küfür. E böyük nifaq, kiçik nifaq və s. Lan, sənə şeyin böyüyü var, kiçik var. Kiçiklər çıxartmır. Böylər çıxartmır. E xariclər yox, xariclər fəhq qoymurlar. Xariclər möhtəzillər. Böyük günah sahibləndə. Bir də Havaşla Mətezlə özləri ixtilaf elib. E, bu dünyada ittifaq eliblər, o dünyada ki, ittifaq eliblər ki, o əlsə bu cür əbədin yəni idi. Özü əbədin yəni. Lakin ixtilaf eliblər bu dünyada ölməmişdən qabaq. Havaş deyiblər ki, bu dünyada kafirdir, qutardı cəhənnəmlik idi. Şeylərsə deyiblər Mətezlə, yo, o nə kafirdir, nə mömin. Blank arasındadır. Lakin özü Havaşdanı müttəfiq oldu Lakin əhl-i sınava cəman deyib ki, yox. İman əhli böyük günah edə bilər, və lakin kafir olmaz, fasik də asıdır, iman tam ondan gedməz. İman saxlayıb əhl-i sınava cəman. Və lakin deyib, yox, getdi iman, heç nə qalmadı bundan. Və sonra burada şeyx deyir ki, وَاَنَّ الْاِيمَانَ يَزِيدُ بِالْتَعَةِ وَيَنْقُسُ بِالْمَاسِيَ İman taət ta ilə qalxar, asili ilə düşər. Bu da mühüm məsələdir imanda. Yəni iman qalxıb düşür. Murcəa da qalxmaz. Ya, yəni murcəa da düşməz heç vaxt. Xəvayis də dedi qalxmaz murcəa şey, mütəzəlilərdə. Lakin əhlüsün ortadır. Qalxa da bilər, düşə də bilər. İtaatla qalxar, asili ilə düşər. E, deməli, ütəlilər çoxdur imanın qalxıb düşməyinə. Məsələn, Tövbə 124 Allah s.ə. buyurur ki <gülüyor> Fəəmməl lədinə əmənu fəzəədədhum imanən və hum yəstəbüşürun Onlar ki, iman gətirdilər olanın imanına qalxdı. İkarsə iman qalxır. Və ayələr çoxdur. Ümumiyyətlə həmçinin müddəsir 31 imanın qalxmağı. Əgər iman qalxırsa, iman deməli düşürdür həmçinin. Əgər bir şey qalxa bilirsə, düşürdür həmçinin. Muddəsdir neçə? Muddəsdir 31. Və imanın artırmaq səbəbləri var. Səbəblərindən nədir imanın artırmaq? Ən birinci səbəbləri Allah'ı tanımaq, isimləri və sifətləri ilə. İmanı artırmaqın səbəblərindən biri Allah'ı tanımaq, isimləri və sifətləri O vaxt ki, məsələn, eşidirsən ki, Allah teala eşidir. Onun eşidməyinin həddi yoxdur, insan qolxar. Bir şey danışanda Deyər ki, Allah eşidir O vaxt ki, məsələn Allahı tanısan ki, Allah Allah görür Ve onu görməyi həddü yoxdur Allah qorxar Yəni, insan qorxar Deyir, Allah görür, bir şeyləyində Allah görür Yəni, Allahı tanımaq isim və sifətlərinin İmanı artırar Həmsinin imana artıran əməllərdən də Biri Allah əsbəntə alın Kövni və şəri e, Məxluqlarına, ayələrinə baxmaq Əlamətlərində, məxluqlarına Ə, günəşə, təbiyyətəzada. Mömin bundan imanı artırar. İman artar bu cür şeylərdən. Necə? Bəli. Sonra həmsinin imanı artıran Əlisələm. İmanı artıran əvəllərdən də çoxlu itaət eləmək, çoxlu yaxşılıq eləmək. İmanı artırır. Sallı itaət eləmək, Allah'a itaət eləmək, ibadət eləmək, və həmçinin yaxşılıq eləmək. Həmçinin imana artıran əməllərdən də biri günahdan çəkinmək, asillikdən tərk eləmək, Allah'a yaxınlaşmaq üçün, alay salam. Asilliklərdən çəkinmək imanı artırır. Həmçinin imanı azaldan əməllər də var. Bunlar nəfsə döytdən əksi. Allahda cahil olmaq, Allah barədə. Məsələn, insanlar çoxsu ki, Allah Allah barədə Allah necə ilə mal lazım? Allah ümumiyyətlə necədir? Yəni, görməyi, eşitməyi və s. Elə bilər ki, divarın o tənev kitəndə Allah görmür. <gülüyor> Eşitməyir. <gülüyor> Ona görə olan iman zəifdir. O cür fikirdə olan iman zəifdir təbii ki. Və zəifləyir. Bəhəmçinin iman zəifləyədən, əməllərdən də bir təayət eləməyəy, az eləməyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəy Həmsən amma Allahın ayələrindən, kəvni və şərii dəlillərindən ibret almamaq. Elə adam var günəş çıxır, ay heç fikir verməyib. Yuxarıyı bilən başı yuxarı qaldırmayib be, belə. Baxmır bala. Onlar heç bir də ibret götürməyib. Belə bir kəlibələd olmalıdı da. Səpana. Və ya məsələn asili eləməy imanı zəiflənən əməllərdən biridir və murca, murca deyib ki, iman düşməz heç vaxt dedin ki, iman, mən inandım, qutardım sibə, bunun imanı dəhşə et Peyğambən imanına bildir və iman qalxı düşməz, murca deyib çünki iman deyiblə ki, fəqət deməkdir, fəqət Ə, lakin, rədd edirik ki, biz onlara birinci işin bu cür demək, biz batıldır, bunu heç qəstəməyib, nə dəlil var buna. Yəni, biz bu xəbar işlərindən murci ələr, mutezillər. gəliblər o ayələri ki, hədislərə ki, deyib cənnəti girecəklər hamı. Allah tələrə rəhimli deyib və s. Deyiblər, qutardır, murci bulur, tutub. Gəlib, tutublar, cəhənnəm, zan, kafir, zan. bunu tutub. Xəbar işlərində gəlib tutublar ki, cəhənnəm, zat, kafir, zat, bunu tutub. Bu üç baxmayın, bu üç məsə üyə bu şəyəyə. Ramızı dələyyətləri, qurəl-sünələri. Olay ki, bir de ahl-ı sünəvəl-cəməyə yani bunu da tutup, bunu da ve birleştirir. anında da yani böyle şey olublar yani, zelata düşməyəyə. Bir tərəf bunu tutup, bir tərəf bunu tutup, böyle gelibirlər. Ve sonra buyurur ki, şeyh, وَهُمَّ əzəlik Yani ahl-ı sünəvəl-cəməyə bununla belə لَا يُقَفِّرُونَ اَهْلَ الْقِبْلَ ب Əhl-i qiblə, yəni qibləyə baxan nəri, asilinə və ya böyük günə etdiyilərini kəfir etməzlər. Ən yəni, Əhl-i sünəma qəfir etməzlər. Yəni burada şeyh, yəni qibləyə, yəni misəlminlər, yəni deyir ki, böyük günə edənlərə kəfir saymazlar. Kəmən yafələğül xəbərəc, ibn Teymiyyədir, necəki xəbərəc dəlidir? Çünki xəbərəc böyük günə edənə kəfir deyirlər. Və, və deyir ki, bəli, xulla imanı yə sabitətu ma'al Şeyx deyir ki, rəhimləllah qardaşlıq asili ilə Allah təala saxlayıb. Yəni asili olublar və lakin Allah subhan təala qardaşlarımızdır. Məsələn, ayələrdə şeyx şeyx dəqiq danışır, dəqiq az kəlimələrlə. Allah ki sözü dəqiqdir. Çox dəqiq danışır, şeyh. Az danışır, ola ki, dəqiq. Yəni, şeyh burada işarə edir, Bəqarə Suresinin 178-ci ayəsinə. Bəqarə Suresinin 178-ci ayəsinə. Bu ayə qisas ayəsidir. Şirə bir dənə oxuyaq tərcüməni. Burada qisas ayəsidir. Qisas, yəni birini öldürüb, bir müsəlman, bir müsəlmanı öldürüb. İnsan öldürmək də ən böyük günahdır. Ola Allah deyir ki, gör nə deyir, hə? Osa bir dənə. Ey iman gətirənlər, öldürülən şəxsdən ötürü sizin üçün qısa salmaq hökmü qərarı alındı. Bəli. Azad şəxsi, azad şəxsin qulu qulun qadını qadının əvəzində qardaşı tərəfindən bağışlanmış Mətərdələ oxumayın ya. Hə, oxum, müətərdələr. İlə, adətə görə rəftar edilməlidir. Həh bağışlanmış, yaxşılıqla deyə verməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir güngüllü və mərhəmətdir. Bundan sonra tezavüskarlıq edən kimsəni şiddətlə əzab gözləyir. Orada bir dənə keçdi oradak qardaşımız. Bir nə oxur anayın? Qadda qadda qadda. Sonra, sonra ıı, Öldürən şəxsin qardaşı varisi tərəfindən müəyyən bir şey qan bahası müqabilində bağışlanmış qatil ilə adətə görə yaxşı rəftar edilməlidir. Yaxşı rəftar. Lakin düz düzgün deyil burada. Həm. Burada deyir o iki öldürüb deyir, o qardaş o qardaşı ilə yaxşı davranın. Yəni qardaş baxın nə böyük günahlib. Allah öldürüb. Allah kimi ki, qardaşınız onu göstərir ki, iman yəni hələm qalib onda. Çünki kafir olsaydı deməzdik qardaşımız. Aydındır? Həmçinin ə, həmçinin Hucurat surəsi oxu bir dənə hucrat 9 10 Buna yenə dəlildir ki, böyük günah sahibi iman qalır elə məndə. Yəni xavajlar deyən kimi məntəz ki, iman tam bundan getmir. Oxu hucrat 9 10 Bu ya da dənə tayfa, mömin tayfa döyüşüblər, bir-birini öldürüblər. Ə, hə, Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vurursa, iki dəstə möminlər döyüşməy, böyük günah sayılır. Yəni böyük günahdır. Lakin Allah Subhanahu tээla dedi mömindir olaraq. Dedi mömin. Deməli, böyük günah çıxartmır imandan insanı. Necə, hə, Onları dərhal barışdırın. Hə. Əgər onlardan biri təcavüzkarlığı etsə, təcəvvizkarlıq edənlə Allahın əmrinə qayıdana qədər vuruşun. Hə. qayıtsa hər iki dəstənin arasını ədalətlə düzəldin və insafla hərəkət edin. Şübhəsiz ki, Allah insaflığı sevər. Həqiqətən, möminlər qardaşlarlar. Buna görə də, iki qardaşınızın arasını düzəldin Hı -hı. və Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhəm olunasınız. Bəli. Hücaq, Ə, sonra şeyx buyurur ki, Bələ yəslubunəl əl, əl milli Əl-İslam bil-kulliyyə Yəni Fəsik-i Həmçin, əhl-i yani, sünəma cəman Fəsik, biri eğer fəsikli edirse Onu millətdən çıxartmazlar, yəni İslam millətindən Millət, yəni dinindən Və fəsik, ümumiyyətlə biz dedik Fəsik, fəsik nədir? Fəsik nədir? Asi Düz yollan çıxmaq, asili Həl-əsik fəsikdir Və lakin Şəriətlə böyük günə sahibiyyə günah sahib edən və davam edən fasiqdir və təbii ki, fasiq iki növdə dedik, biri var ehtiqatda fasiqli, biri var əməldə birinci qorxuludur amma ikinci, düzdür, o da qorxuludur, vəlakin birinci kimi yəni əhl-ü sünəmal cəma fasiqliyi ümumən millətdən ütövlüyü ilə çıxartmır millətdə saxlayır Vələkin, deyir, fâsıqdir. Həmçinə, şeyh burda deyir ki وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِى النَّارِ Demirlər ki, ebediyən cehennəmliydi. Yəni, əhl-i süləmə çəmə. Yani burda kimi əşeyliyir? Havayçlarına müətəz illərək. Belil fâsıq yedhul fə iman-i mutləq. Eksinədir, fâsıq, iman, ismi əhələm qalır. Yəni, iman əhəlindən sayılır. Yəni tam iman ondan gelmir. E, sonra buyurur ki: "Vaqat la yadkhulu fi ism bilsin, imanı kamildən sayılmasın. Lakin naqis imandan, lakin iman ehli sayıl, lakin naqis imandan. Biri fasik eləyirsə, demirsən, yəni iman edir, yəni kamil iman. Yox, çünki imanın mərtəbələri var. Lakin fasik isə la, la, sayırsam, lakin naqis imandan. İman naqisdirsə, Sonra, sonra şeyh şey, misal çəkir və qovluğu s.a.v Lə yəzni zəni, hinə yəzni və hu, mümin Yəni, zina edən zina etməz, o vaxtda zər hətta mümin olmayınca. yani şeyh burada e, və uğurlu edən də uğurluq etməz, e, hətta deyir, o vaxt ki deyir, mümin olmayınca. Araq çən, araq içməz, ta mümin olmayınca. Yəni, şeyh burada deyir ki, günah edəndə müminlik gedir onlara çünki iman çıxır ondan zinadan sonra gəlir iman lakin, Ayladır. yəni kamil iman kamil iman yoxsa mömindir yəni araqçən yemməzsən kafirdir çünki, lakin fasikdir, və lakin imanı naqisdir iman var onda lakin naqisin imandır hədisdə gəlir yəni, hədisdə deyən ki, iman gelir, mömin olmaz yəni kamil iman Yoxsa, məsələn, hədislər var ki, e? kim vitri qılmasa bizdən döyür, kim bizə silah qalışsa bizdən döyür, bizdən döyür, bizdən döyür, o ləfslər. E, İbni tevm edir ki, yəni, bizdən döyür, yəni iman kamil döyür, yoxsa müəmmindir, yəni müsəlmandır. Və lakin imanı nədir? Naqistir. O cür şeyləmək lazımdır, yoxsa bizdən döyür, yəni, o dümə döyür, çıxdı, getdi uzaqlara. Yaxşı. E, sonra şeyh rəhiməlləhu tealə buyurur ki, Və nəqulü huve mu'minun naqisul iman və mu'minun bi imani fasiqun bi kebiri. Bəlkə də iki, yəni əhsunəcə mə, böyükünə sahib edəndə ki, huve mu'minun naqisul iman. Ya deyir ki, o na mu'min idi, lakin imanı naqisdir. Ya da deyir ki, huve mu'minun bi imanihi, imanı ilə mömindir, lakin əməli ilə fə la yu'ta ki imanı kamildir və la yu'ta mutlaq tam imanı da ondan uzarlaşdırmaq. Fikirlər də. Şeyx Rəhəmullah burada Əhlüsünnə və Cəmanın iman barədə mövqeyin getdi və kabira əhli, yəni böyük günah sahiblərinin mövqeyin dedi. Və ümumiyyətlə həminsinin burada yəni təbii ki böyük günah sahibi böyük günah sahibi deməli qayıtmağı, günahı, böyük günahı yumaq üçün yollar var, səbəblər o səbəblərdən nədir? o səbəblərdən birinci tövbədir, sonra istixvardır, sonra yaxşı əməllərdir sonra dünyada müşibət başına gəlməkdir günahlar yür hə, yür yəni bir müşibət gələndə başı var o günahlar yığılır sənə sabr edəsən. Sabrləsəl albetdə. Xəstə idi günahlar. Ə. Balaça günahlar əsasən yolur. Balaça günahlar. Böylə tövbələ. Həmçinin kəfərdir hə. Tikənə batsa müsəlman əsas müsəlman olmaq lazım. Tikənə batsa kəfərdir. Murcələr Allah bilir. Murcələrə yox. Hə. Allah bilir. Hə xeyr. Deməli həmçinin qəbər əzabı qədər sabırı yüngürləşdirir. Həmçinin möminlərin duası yüngürləşdirir. Həmçinin öləndən sonra insan bir şey qovub qeyibsə, savabdan, zatdan. İnsanlar ona fayda olarsa yüngürləşir. Yüngürləşir onun günahları. Həmçinin qiyamət gündə şiddətliyi yüngürləşdirir. Müsləmanlarsa yüngürləşdirir. Həmçinin e, körpüdən keçəndə diyanaca ilərə körpüdən, biz danışdıq qiyamətin əhvallahından da biri körpüdə Körpüdə diyər olacaq, diyanaca ilə olacaq laf təmizləyəcə ilər, o da təmizləyir. Həmçinin şəfaət təmizləyir. Həmçinin ondan da sonra ilə olacaq, şəfaət olunacaq, Allah s.b. bağışlayacaq olaraq. Çünki rəhmədənlərin rəhmillisidir. Rəhmətindən, 100 dənəsindən 1000-ini qoyub. 99 dənəcəni saxlayıb, subhanallah. Hə, Necə? Hə, hə, cəhə, olub, siz cəhəndimi girsən sonra, olub, sizin mağışlayıcı elə belə, cəhəndimi girməmik. Burda su sual ver, indi mən istəyirəm sizə danışım ayətisi. Adım Aleyhisselam, o, biz ki, qaldıq, Abunsa Aleyhisselamla, bir də bizdə müammalı oldu ki, 40 Biraz baxdım düzü Buxarıyə bir az baxdım. O da istədi, o sizə biraz da tamam keçəyik. Lakin burada sual verlik. Kilsə namaz qılmaq olar mı? Yox. Yani, kilsədə namaz qılmaq olar? Yox. Ümumiyyətlə namaz qılmaq kilsədə nə üçün? Yəni nə var? <gülüyor> e, Bəlkə kilsədə nə üç kişən? <gülüyor> Lakin birdən bağlasalar səni kilsədə, tutaq ki, ola bilər. Ola bilər. Müharibə gedir. 2 saat durməli bağlayıblar müsəlmanları orada. O zürdula bilərsən. Heç nə de, yox deyil, bayırda qıl ondan yaxşı deyil, <gülüyor> yəni bayırda ağac altında bir çeki qıraq orada qıl ondan yaxşı deyil. <gülüyor> Məyyən də kirsədə qılmaq olar, mən də dedim necə? Əgər belə bağlasalar sənə namazın vaxtı çatsa tutublarsa orada qıl namazı, daha nəyini yesən? Nəyini yesən daha? Amma yoxsa yox, ümumiyyətə kirsə gedmək olmaz. Kişi ki elərinlə, kişi ki elərinlə çəkinəsən. Gözləkət olmaz. Cəhli, bəli. Yaxşı qutardı <gülüyor> deyən. So. Ne, necə? Vallahi çəkirsən yaxşıdır. İkinci Bəzi firqələr 73 firqəyə daxildirmi? Bəli. Şəhk yoxdur ondadır. Yəni elə firqələ var ki, 70-ə daxildir. Təbii ki, onu bilmək olur. O firqə ki, müxalifdir Quran sünnəyə. Onlar hamısı daxildir, geçmiş üçə. Yani sonra burada, deməli, namazı həmişib birleştirib kılmaq, yəni üç dəfə namaz kılmak, olar olarmı? Daima bəyənilmir, sünnət döyür, yox. Peyğəmbər sağlısını daima kılmıyıb, birleştirib namazı, hətta səfərdə də, ayrı-ayrı kılır. Bir də məhəyatımda eləyib, necə gəlib Buxarədə, səbəbsiz, zatsız qılır zöhrdən əsri, məğrəbə isə lakin bir dəfə eləyib. Və bəzi amillər deyirlər o da o da belə olub. Zöhri gecikdirib axır vaxtına əsrə yaxın. Əsrə yaxın qılıb zöhrü əsrin vaxtı girib. Sonra əsri qılıb. Qəza eləmir, ha? Qəza eləmir. İsha da deyirlər bəzi amillər ki, belə qılıb. Çünki heç vaxt həyatında o həmişə öz vaxtını qılıb. Çünki Allah Subhanahu buyurur axı. İnna sanatə qanət ələl mümininə kitəb-ı Biz namazları müminlərə hələsinin öz vaxtında fərz etdik Deməli, əsr, vaxtı var, zöhrün öz vaxtı Hədisi deyə yatı qalır, O yatı o başqa şeydir Kitab var sünətə bağlı, o deyə ki, səhabilə səfərdə olurlar O yaxud səhabilə birləşdirir, amma cəmalı birləşdirir də Başda gələr, görə birləşdirmədi Allah, Buna görə mən cəzalanacağam. ona görə yox bu peyğəmbər sağ olsa olmadığına görə cəzalandırırlar. Belə bir şey ola bilər olmaz. Allah hətta... Hədə... birleştir... hə, heç bilmir. Lakin səbəbi budur ki Hətta Osmanlı ibn Əftan Mənalı ilə Yox, tam qılmaq, birləşdirmək yox. Mənalı birləşdirmək lazımdır həşbət. Lakin Osmanlı orada tam qıldığına görə bəz latənilib. Lakin Osmanlı tən deyil. Osmanlı Məkkəli idi. Öz evinə yox yani tam qılıb. Bəli. Amma qaldı ki, birləşdirmək təbii ki, əgər sən səfərdədirsən, birləşdirmək ola. Tutaq ki, məsələn, insan məşğuldur və ya xəstədir və ya əziyyət çəkir zod, beş vaxt qılmağa. Amma belə isə birləşdirmək olmaz. Yəni sünnətdə gəlməyib birləşdirmək. Bir dəfə gəlir, bir dəfə yetəndə deyir. Üməldürət qarşısına qalandır. Lakin məcburiyyət, tutaq ki, fəlakət zod olanda, fəlakət zod Amma səfərdə də birləşdirmə bəyən. Səfərdə bəyənilir qısatmaq. Amma yaxşıdır 5 vaxt qılasan. Çünki sünnətdə 5 vaxt gəlir həmişə. Və Allah Subhanahu Taala deyir biz namazı öz vaxtında tənzil edirik. Çünki əsr öz vaxtı var, zöhrün də öz vaxtı, məğribin də öz vaxtı, işanın da. Çünki o namazın adları vaxtlardan gəlib. Əgər əsr də zöhrdə olsaydı elə zöhr deyədilər əsrə. La kin deyirlər Vaxtı var, girəm, girən vaxtı. Aydındır? Peygəmbər sallallahu səlam səfərdə də gəlmir ki, birləşdirib. Birləşsə də, yəni həmişə olmuyor. Lakin onlar da, lakin yəni belə döyüş, yəni birləşdirmə olmaz. Ay birləşmə ola, lakin yaxşı səbəblə. Məndə də imkan yox, salmalı yerləşdirməyə Hə, məsələn. Amma qaldı ki, belə yaxşı 5 haqlasa amma qaldı ki Musa əleyhissalamla Adam əleyhissalamın mübahisəsi. Biz dedik ki Musa əleyhissalam nə elədi? Adam əleyhissalamla mübahisə elədi. Əvvəl deməli söhbət mənim axdım biraz Buxariya, düzdür Şərif Bal Şərif Fətbul Bariyə. Allah ki düzdür tam şey eləmədəm çünki İbn Əcər çox orada danışır. Hələm Nəväviyə də baxmaq istəyirəm. Görək Nəvävi nə deyir Şərh Müslimdə bu hadisə. 40 hədisdə Lakin mən dedin ki, Buxarə deyil ki, Ibn Həcər Rəhəmi Oğullar, Ibn Həcər Tayyib Bu hədis cürbəcür ləfslərlə çox gəlib və heç birində qırx demeyin çoxsunda. Deyib ki, sən bilməsən ki, qabaq yazılıb artıq. Belə daha aidin idi, burada bir müşkül yoxdur, bayr bu ləfsdən. Lakin ləfs salır, müşkül edir biraz. Qırx il məndən qabaq, məni yaratmamışdan qırx il qabaq yazmışdı. O, biraz müəmməli oldu, biraz və məsələn, İbn-Həcər deyir ki, rəhəmiyyətlə, birinci toxunur bunun görüşməsi. Yəni, Adəm bu necə olub? Adəm aleyhissəlam nə vaxt olub? Yəni, Musa nə vaxt olub? Bəzi alimlər deyirlər ki, yəni, qiyamət günündə olan şeyi danışdı. Yəni, olacaq. Yəni, qiyamətdə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm elə bir ki, qabağdan olan bir şey danışır və bu, Belə hədislər var ki, qabağda olan şeyi danışır. Bəzi anilə deyirlər ki, bu görüşəcək, belə deyəcək və bu da belə cavab edəcək. Və lakin, aleyhissalam, bəzi alimlər deyirlər ki, yox. Musa aleyhissalam istədi, dedi ki, ya Rabbi, göstər mənə Adəmi. Ondan bir-iki sualım var. Və Allah Adəmi Musaya göstərdi və deyirlər ki, bəs bu dünyada olub söhbət, olub, belə bilən ərrək də var alimlərdən və bəs alimlər deyirlər ki, yox, bu dünyada olub söhbət, və lakin Adəmi ruhun göstərib, özün yox, Adəm ilə ruhu ruhun göstərib danışıb, özünə yox, çünki necə ki, bu ola bilər, Çünki necə ki, Peyyambar sağlısı peyğəmbərlərin ruhluğunu gördü, özdən yox. Aydındır. Bəz hamilə deyirlər ki, bəz yuxuda danışıb. Ruxuda. Çünki peyğəmbələrin yuxulaha da vəhddir, ona görə. Yuxuda, ona görə müşkül məsələ yoxdur burada, görə bilər adəmi. Və bəz hamilə deyirlər ki, yox. Söhbət gedib bərzəxtən. bərzəxtən, yəni ruhları görüşüb bərcəx həyatın var. Bərcəx həyatı nə deyirlər? Qəbir insan öləndən ta qiyamət arası olan, e, böyük qiyamət olan araya bərcəx deyilir. E, və bəzi anilə deyirlər ki, yəni, bu misaldır, misal. Misal kimi? Misal çəkilib. Misal çəkilib ki, əgər görüşseydilər, Peyyambar sağlı səni və misal çəkib. Əgər görüşseydilər, Musa belə deyərdə, adam da belə cavab verir, verərdir. Bəzi ki, bu, misal kimidir, və lakin İbn Azər burada Abdun, İbn Abdülbarın rəyin gətirib bu məsələdə. Bu məsələ ən salamatdır. İbn Abdülbar rəxməllə buyurur ki, deyir ki, hədə, mitlə hədə indi belə məsələlər, belə mövzular məndə, mən məsələn, mən həmişə belə mövqü tutardım. Yəcəbu fihid təslim, qəbul edəsən nə cavab? Belə yuvaqqaf fihi ələt təxqiq daha təhqiqatın axtarmayasın. Aa, bu necə ola bildi? Harada görüşə bildilər bular? Saad necədə? Yaydə idi, qışdə idi? Ayın tarixi necə idi? Necə ola bilər? Yuxuda oldu, oyaq oldu və s. Təhqiqat aparmaq, araşdırmaq. İbn-i Abdülbar rahimə ki, belə məsələlərdə mən çəkinirəm təhqiqat aparmağa. Hələ qəbul edirəm, necə var? Görüşü qutardı. Və belə deyib ona, bu da ona deyib, qutardı. Ən salamat vallahi budur, çünki elm az verilib bizə, şeyx deyir ki, şey ki elm bizə az verilib, ona görə belə məsələlərdə deyan son yaxşıdır, qəbul ləqtardır və hə, sual verir, sonra davamlayır, gəldik 40 ilə ya olur ya olur ya da ki mütləq olacaqdır. Bəli, bəli, ya olub, ya olur, ya da olacaq. Allah bilir. Danışanda çıxdı ki İbrahim Əli səhabənin danışdığı yalanadır. Hansı ki, ikisi Allah rəzısından danışmışıq. Afad elə bilmirsiniz. Bəli, bəli. Bu da təamür bir saat. Ola bilər, ola bilər, lakin ən salamatı belə yerlərdə, belə hədislərdə, belə məsələlərdə təsliq, təqviyəd Bu xədis kimdən Rəxmi Allah, Əhl-i Sonra, amma qaldı ki, 40 il, 40 il. Çünki, nə dedi? Musa dedi ki, Adem ə.s. dedi ki, bəs bilmirsən ki, 40 il qabaq artıq bunu yazmışdı, amma biz eşitmişik ki, hədistə 50 min il əvvəl yeri göyü yaratmamışdan qabaq artıq yazmışdər şeyi Məsələnə də şeyx dedi ki, şeyx belə şərh elədi, dedi ki, bu ola bilər ki, amma dedi ki, çox rivayətlərdə qırx gəlməyib ha, qırx rəqəm gəlməyib, gəlib ümumən, ümumən gəlib ki, bəs belədir, yazılıb qabağcıdan, bəzi rivayətlərdə gəlib qırx il, deməli, bəzi rivayətlərdə gəlib qırx il. Amma o rüva etdər ki, gəlib 40 il onu necə başa düşəyir? Şeyx deyir ki, ola bilər ki, bu onu yaradandan ta xəlifə, yeryüzündə xəlifə edən müddətə deyilir. Arasında olan 40 il ola bilir nəzirdə tutulur. Ki, yaradandan yeryüzündə gəlib xəlifə olan vaxtına can. Çünki Bu, yazmaq, dedi ki, 40 il qabaq yazılıb. Bu 40 il qabaq yazılıb, ana bəddində, ola bilər qabaqçıdan ki, ana bəddində də Adəm nə sövbədir ki, qabaqçıdan ki, mələkilər yazır. Ki, yazmaq cür, neçə cürdür. Var illik yazmaq, var uşaq dünyaya gələndə və s. Ola bilər, bu 40 müddət yaradandan xəlifə olan vaxtına zəndir. Və bəzi halimlər deyirlər ki, Yaradandan hətta ruhu gəlinən vaxtdır. Yəni, birinci Allah, tala heykəlin düzəbda əlinən. Sonra üfürdü ruhi. Yəni, Cəbrali göndərdir, Cəbrali ruhu üfürdü. Deyilə ki, o yaradan var idi, ya, yaradan müddətdən, o ruh gəlinə qırx gün, qırx il müddətdə. O qırx, nəzərdə o qırx tutulur. Şəh, hə? cənnətdə, yəni, də Əl, o, birinci rəyidir, amma ikinci rəy deyir o heykəlin ki, düzətmədi şəklin, sonra üfürdü ya, o heykəlin düzəldəndən üfürənəcə o 40 ölü keçdi, onu nəzərdə tutub Adəm, 40 il qabaq artıq yazmışdı, o nəzərdə tutub və bəzi halimlər deyirlər ki, ehtimal var ki, o 50 min il əvvəl var ha, o Adəmin hadisəsi yazılan müddəti ona yaxın olub, yaradılmışına qabaq, yaxın, ona görə Adəm nəzərdə tutub ki, mənlə yaradmamışdan qabaq 40 il. Hə, ki, o yazılırdı, ya. Ola bilər, Adəmə, o, Adəm'in hadisəsinin yazılan vaxtı, yaxdını yaxın olub. Ona görə nəzərdə tutulur. Başıqçıda nəyə? Bələ də rəy var. Bələ də rəy var, aydındır. Və bəzilə təbii ki, başqa rəy, lakin bəzi o torpaq ki olub heykəlin düzəldi, bax, sonra ruhu üfürüb, o rəyə bir az gücləndir, çünki muslimlə gəlib, muslimlə gəlir ki, ki, o vaxt ki, düzəldi, sonra ruhu üfürdü, bu müddət 40 il oldu, gəlin muslimlə belə bir rivayət, ona görə o rəyəyi bir az gücləşdirir ki, heykəlin düzəldib ta o üfürənə müddəti 40 il ara, Adım a.s. olub isin, onu da lakin mən zəh ən yəni e, salamat Allah bilir səhihə uyğun rəy ola bilərsən adəmə yaxın altı yazılırdı adəmin hadisəsin odur adəmin hadisəsi yazılırdı o lakin səhih şey, Allah bilir lakin, yəni lakin yenə deyirəm bu hələ bir azıdır ya, İbn Həcrə baxdım bir azıdır yəni hələ qalıb hələ mən hələ müsəlman qalib hələ nəvavi görək nəvavi nə, görə, nə, nə deyir o da qalıb. Ona görə onun inşallah gələn dərsdə biraz aydınlaşdıracaq. Aydındır? Hə. Onda cinlər var idi. İblis var idi axı. İblis cinlərdən idi. Namazda Ah, səcdənin altında Əl, ə, namazda səcdələrə arasında əllərlə təkbir etmək mı Cavab olar. Ümumiyyətlə, təkbir yəni Allah-ı Ekber, lakin məqsəd gedir əlləri qaldırmaq. Gəlib, bu xarələ, qeyriyyət kitabları səhəyət istəyir ki, Rəsus asa səcdələrə əllərə qaldırdı təkbir edəndə. Lakin, daimə eləmirdi. Amma hərdən elə bilərsən. Amma daimə eləməyib, çünki daima təkbirlərlə əllərə qaldırıb, başlayanda Rükuyə gedəndə, rükudan qalxanda, bir də ikinci rükiyyətdən, təşəvvüddən, birinci təşəvvüddən qalxanda üçüncü rükiyyətə Onda Allah-ı İqbalik deyəndə əllərini qaldırardı Amma başqa yerlərdə gəlib, lakin daima eləməyib Olar, lakin daima yox Allah biləyib Sonra deyik, müsəlman qadın, cahil e, Müsləman qadın cahil nişanına iştirak etmeyi vaciptir mi? Yani nişanda iştirak etme yoksa etmeyi yoksa cahile gelmeyi. Nişanda, nişanda yani. iştirak etmeyi cahil nişanlarında olmaz. Çünkü orada kişilerle kadın bir yerde dediler vesaire. Şey. İhtilat da olmaz. Kişilerle kadın bir yerde olmaz. Yani bizde aydın ne olur? <gülüyor> Aydındır. Bizim nişanlarda düzgün dövün. Ama nişan olsa ola. Aile hayatında olmaz mıdır? Olmaz. Cahiliyə gedmək olmaz ələ. Müsləman qadın, çünki namaz kılmayana gedmək olmaz ələ. Aydındır. Ola ki, o dümdə də ki, kim namaz kılır olsa, yox. Yəni, belə məsələdə insan geri tələsməyə, ehtiyatda ola. Hər namaz kılan mələk də ki, yəni, baxmağa lazımdır, ehtiyatda olmağa belə lazımdır belə məsələlərdə. Ola ki, cahiliyə gedmək olmaz ələ. Belə cahil də namaz kılmayana alma olmaz. Allah bilir. Hə? Məcburan vərsələr Allah gücün çatən qədər ibadət dilə. Dəvətliyəm inşallah. Ha, hə, demişdiniz ki də, Dəccal varisdə hədislər araşdıracaq. Ha. Hə, dəccal barəsində hə, mən demişdim ki, Dəccal barəsində hədislə araşdıracaq. Yəni o doğulub, yoxsa yox. Və hə, o məsələ hələ araşdırmamışam. Yəni o hədis ki, bir hədis ki, Gəlib gələcək qiyamət günü, qiyamətdən qabaq görüblər onu, sahabələr gördülər, sonra gəlib bu hədisdə necə cəmiliyyəyik? Yəni təccal var, valla bu məsələ hələm araşdırmışım, inşallah çalışan dərslərin birində danışan bu məsələdən. Yaxşı? Görənlər qəbul edilmişdilər. Görənlər yox, gəlirdilər İslamı qəbul edilməyə, yani, gəlirdilər Mədinəyə. Fırtın oldu, gəm, gəmiləri sındı, düşdülər bir də adaya. Orada gördülər, vəhşi bir şey belə. Zəncirə Zənzir. hə, bağlanan. Sonra gələndə Rasul Həsənin də dəccaldır. Vələ üçün, e, gəlir ki, qıyaməti gələn. Yəni, dəccal doğulub, yoxsa hələn doğulacaq. Bu, i̇ki dənə hədisi və hədisi səhiqdir. Bu hədisi necə baxır ki, şey? Sual budur. İnşallah gələn dəstədə çalışanla cavab verir. Gülmürəm. Hə? hə? Xoruşməni. Hə? Hə? Mürşidə üç iman tamildir. Xavaşdəli iman tamil, iman yoxdur <gülüyor> əslən. <gülüyor> ah, biz olaraq biz olaraq biz onlara deyirik ki, onlar Nur so. şey diri xatadır, xavaj diri xatadır. Və. Bu şeydir. Müsə, e, digimi e, Adem peyğəmbər göstərməyə onun haqqında Rey. Sonra var, hə. Onda mənə sual verim. Onda şey, onda Allah bilmir Allahın özündən soruşa bilər. istədi görsün özündən də. ki İbrahim dedi ki, göstər. Ürəyim arxayın olsunlar. Al bilirdi. Elə məndən uzaqlanma olurdu peyğəmbərlərdə. Necə? Bir şey də belə maraqlanırlar. Elə elə şey var. Necə der ama Allah bilir ki vardı. İnkar etmedi ama dedi ki sen ölmek O yani şey daha da arkayın olsun. Evet. Maraklıydı ona göre. Bir kere inanırdı. İman, şey İman şey <gülüyor>